On your son. On your father and интерlockery on my father's day. Maya, when he had my dream every night, Anakin, let me get lost, I would like to thank God at the same time. Maya, when he had my dream when I came g- framework, Geederni, na-rieta-tig, na-rieta-tig, multim��� dość Ç福 worship אב בה, אב בה, הדובדבני האלבינה. דרך את גודל ינתן ערכו ויחי ויחי, צעי ברכי ובא אביבך. את אביבי בך שכינה אף אני, אף אני, ואברכך ואני שכינה אף אני, אף אני, ואהבה רכב אני ו... יכת ונפליג אל הסר, אל ההר ואל הגיא, ועל הקטש שם זכריות. על סוף וסוף פנין איתן, פנין איתן, ארצה ורחמה רגליות. פנינתר, פנינתר, אל צו הרחם הרגליות. יכת ונרוד אלה הוויה וחמור. אז יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. בוא, שלום ארון, מה אתה לא מוכן? עכשיו פתחתי. עכשיו פתחתי. כזה. רבין, לא זכרתי עכשיו. זה בגלל שאני בצד ימין, בדרך כלל אני באמצע. כן, זהו. אז נו, אז... אנחנו כאן במאדם ויניל, ברדיו קסם 106 FM. יום שלישי פעמיים כי טוב, הכל טוב. ואנחנו פתחנו בתקליט שאנחנו כבר השתמשנו בו יותר מפעם אחת בשיר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, כי שמענו אותו יותר מפעם אחת, וכמו שאתם שומעים, זה בא מוויניל. אין חריקות, אבל זה ויניל, תאמינו לנו. כן. אנחנו מארחים היום את מר אבי אלקיים, שעשה את כל הדרך מדימונה עד לחולון. רגע, הקרדיטים לעוסקים במלאכה. כבר, כבר? צריך להקדים, לא? אז אמירה פה, המפיקה שלנו. היא גם מצלמת כרגע, שימו לב. דותן פה, גם הוא. רמי כץ פה, מייעץ בענייני מוזיקה. הייתה לו תוכנית מצוינת היום. על דולים נהדרת, כן. <אז> זהו, כרגיל, אנחנו כן. נתחיל? אנחנו נתחיל? אנחנו נתחיל, ואנחנו מציגים שוב את האורח שלנו, אבי אלקיים, שהגיע מדימונה. וואי, איזה סיפור מעניין, מה שהוא התחיל לספר לנו. בוא, כדי שאנחנו... לאט-לאט. לאט-לאט, לאט, לאט, לק... לאט, לאט, לאט, לאט, קצת... לאט. קודם כל, אבי יגיד שלום למאזינים. בדיוק. שלום לכולם. שלום, שלום. צהריים טובים. טובים. תודה רבה, אמירה, תודה רבה לכם, לכולם. ו... לא סתם, אבי הגיע מרחוק, רבותיי, את... אתם תעריכו את זה. הגיע מרחוק, מאיפה הגעת? אילת, לא? איפה התחלתי? כן. לא, הגעת מאילת? הוא הגיע מדימונה, אבל הוא אומר שזה לא מרחק גדול. האמת היא שהוא צודק, ואני נוכח לדעת שהיום עם הכבישים המהירים של היום, אני מגיע מהבית שלי עד לשם שעה וחצי. נכון. אז מה הכיף בזה? פעם אתה היית נוסע שעתיים וחצי, שלוש שעות, עוצר בדרך באיזה פונדק או משהו. אז עכשיו במקום לעצור לכוס קפה בשום כוח, נעצור בדימון ישר אצלו. וגמרנו, מה... זה לא סתם אצלו, כי אתם יודעים שמצב התיירות היום בארץ הוא, איך להגיד, על הפנים, קורונה ובלגן, ואבי אלקיים, יש לו מלון. מלון בדימונה, שנקרא צלילי מדבר, וזה מלון עם ייחוד. ועכשיו אבי יספר לנו מה זה צלילי מדבר. מתי הוא הוכר? קודם כל, אני אתחיל בזה שעלינו לנגב, עלינו לנגב <מת> מטעמים אידיאולוגיים, <מת> ופתחנו את הבית היפה שלנו ב-94. או <מת> והתחלנו, אנחנו באים מתחום ידיעת הארץ. זאת אומרת, התחנכתי בקיבוץ גונן, <gum> למדתי בכפר בלום, ואחרי הצבא למדתי לימודי ארץ ישראל, הייתי מדריך שלח, ועסקתי בידיעת הארץ כמעט כל חיי. והחלום היה להקים בית הערכה ובית ספר שדה, <gum> <gum> uh, במקום שאנשים אחרים לא יגיעו. <gum> ובחרנו בדימונה, mm -hmm. גם בגלל אושר המסלולים מסביב לעיר הזו, ואתה עשר דקות מהמכתש הגדול, מכתש קטן, נחל צפית, נחל תמר, נחל גוב, הכל, המכתשים, הכל מאוד קרוב. לפני חמש שנים בעצם הפכנו את זה למלון mm -hmm. בוטיק מאוד אוריינטלי, מאוד צבעוני, כיאה mm -hmm. לנגב. ולפני שלוש שנים החלטנו אה, להפוך את הבית לבית של המוזיקה או של השירה הישראלית. ואנחנו בעצם באופן תמידי, כל יום שישי, עושים ערבי זמר, נושאיים, כל פעם על, עם משורר אחר, כותב או מלחין, אה, ואנחנו שרים שירי ארץ ישראל. אה, החלטנו לפני... שלושה חודשים, אתה שם לב הכל בשלשות. כן. אה, ל, ל, לעשות מעשה או ולאחד. אוי, מוישה, מישהו מנסה להשיג אותך בכוח. כן. תגיד, תגיד, תגיד, לא עכשיו. כן. לפני כן. שלושה חודשים החלטנו לעשות מעשה ולהאדיר את הזמר העברי. אה, כשהמטרה הראשונית הייתה... בעצם לפנות ליוצרים, כותבים ומלחינים. מלחינים, ואמרנו, נעשה מין בית כזה שבו אה, נשמע עליהם. היה לנו קשה, אה, אי אפשר לשים את אה, נתן יונתן ואת חיים גורי בלי מי ביצע את השירים שלהם. ולקחנו בעצם 50 שנות זמר של המדינה, mm -hmm. ואותם אנחנו, את השירה הזו, אנחנו בעצם רוצים להאדיר. וואו, uh... זה נשמע נהדר. איך, איך החלטתם אה, מי יקבל חדר? רגע, בואו... בוא, בוא, קודם כל, אנחנו רואים את התמונות שהיא הראה לנו, ועל, אתה על, על הי, המקום, אתה אני היית, הייתי... שמה, אני זה, כאן באולפן. זה מדהים, זה מדהים. תראה, אה, פשוט אה, תמונות מדהימות. לקחנו, כמו שאמרתי... ולעשות כזה דבר, מה שהוא עשה שם, רק ממה שאני ראיתי, בא לי עכשיו אחרי ש... לטוס לשם, אבל הוא אומר... תשמע, אומר שמה, לא סקור, מה אתה מגרה את המאזינים? אומר, מה, שמה, תספר <laughs> מה ראית, <laughs> נו. תשמע, <laughs> קיר <laughs> עם כל... <laughs> עם כל <laughs> האומנים שם. לקחנו, שמה, כן, כן. <laughs> תמונות <laughs> מדהימות. האמת היא שפנינו כמעט לכל מי שיצר בחמישים שנות... מדינת ישראל, אני מדבר מהקמת המדינה. ולמלון יש 60 חדרים, אומנם, ועוד אולמות וחדרי... יש בריכה, בריכה. יש גם בריכה, ויש ספה. נכון שעכשיו הכל קצת נטוש ועצוב, אבל אנחנו אופטימיים, מאוד אפילו. ולקחנו, פנינו כמעט לכולם, וכך בעצם בחרנו, עכשיו, קיבלנו את אישורם. <מח> <כן> יש כאלה שהתעוררו מאוחר, לצערי, אבל לקחנו את הטובים, את מיטב הכותבים, אני אפילו אמנה תכף שמות. העבודה הייתה מדהימה, מרגשת. היוצרים, ופה המקום להגיד תודה רבה לכולם, נענו בחיוב, התרגשנו מהילדים, מהנכדים. שלהם, כמו הנכדה של זעירה שחיה בארצות הברית, כמו הנכד של אלתרמן, בן okay. של תרצה אתר, mm -hmm. כמו הרבה אחרים שמאוד התרגשו okay. ונתנו את הסכמתם. מגיעה תודה גדולה לעכו"ם, שכשפניתי אליהם לפני הכל ואמרתי שזה הרעיון, הם היו נלהבים ועזרו, עזרו במתן ה... טלפונים, מתן האימיילים כן. של היוצרים, ועשינו עבודה עבודה. כמו שהראיתי לכם בתמונות, כל התמונות עברו, מאחר שהבית הוא בית אוריינטלי וצבעוני, כמו שאמרתי, גם התמונות עברו עיבוד. ראית את התמונות שהראיתי לך? עברו עיבוד והפכו להיות תמונות מאוירות וצבעוניות. בואו נעשה פה רגע הפסקה. מה השיר הבא? תשמע, אנחנו כבר נמצאים שם עם התקליט של יורם גאון, אז עוד שיר שאבי ביקש לשמוע. הנני כאן. זה השיר האחרון, בצד ראשון. לירום יש חדר, אנחנו תכף נגיד לכולם, את כל הרשימה, אם תרשו לי. הבאתי את הכל, גם הבאתי לכם את התרשים של כל השמות והחדרים. אבל יש לך... אינני כאן, אפשר להיות, יש לך כן. קולאז'. אבי, אז אנחנו נעשה הפסקה, כדי שכולם ישמעו מה שאתה אומר. אנחנו עכשיו שומעים את אינני כאן, וזה אתה רצית, אז הנה, בבקשה. אינני כאן, יום גול. ימיים אני הולך אלייך מסונבר האבנים מוצעות את כפותיי אבל אני איני מרגיש דבר אני חוזר מארץ לא זרועה מושיט ידי ללטוף את שערך הנני כאן אך כמו יונה פצועה אני נופל תמיד מול שעריך. הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן מעוות מן הגדות, הנני כאן כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באל. אני האיש אשר תלוי חוזר, חוזר. אני חוזר מאלף גלגולים, אני נזיר בן וקבצן, ובלילות לבכות השועלים. אני חולם וארווח בו בזמן. אני רואה אותך ברחוקה כמו נסיכה שטויה במגדלים, בין סורגים יושבת ומחכה, האלוהים, האלוהים גדולים. הנה נקל לביט מול הדגות, הנה נקל כמו אבן לגדר, כמו סלע, כמו מאל. אני האיש אשר אותה מתחוסם, חוסם. ואת חיכית. כמו האבנים וכמו הבור להלך במדבר צריחות רכות נשקו אותך פנים שקיעות כבדות נשקו אותך צוואר כך ראיתיך יושבת ומצפה ובעינייך אור בעצברה כך לקחתיך איתי על אף פעם, היי חיפה עם כתר של זהב. הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן מביט מן הגדות, הנני כמו אבן בגדר, כמו סרע, כמו באב. אז לא אני האיש, זה הוא האיש, זה אבי, הוא האיש, ויש לו סיפורים. אני אוהב את הכישורים שאתה עושה. יש לו סיפורים טובים מאוד. אבי, אתה האיש, בוא, תגיד לנו מה. רגע, רגע, רגע. נו. קודם כל, קודם כל, אז כשהמיקרופון היה סגור, אז קיבלתי תשובה לשאלה ששאלתי מקודם, וכמעט רצחו אותי. עכשיו הוא יספר את זה. הבחירה היא על פי טעם אישי שלך. כל הבחירה היא על פי טעם אישי. אלה השירים ואלה האנשים שגדלתי עליהם ולכן גם אמרנו נעשה חמישים שנה ולא יותר אלה השירים שגדלתי עליהם זו, זו המוזיקה שהייתה ליוותה אותי כל החיים אני אתן לך אנקדוטה אין ערב זמר בטוח שיש הרבה מאזינים ששומעים אותנו והיו בערבי זמר שלנו, כל זמר אנחנו שרים את שיר הרעות. אני חושב שזה המקום היחידי במדינת ישראל שלא מזכיר את הנופלים רק ביום הזיכרון, אלא כל יום שישי. אנחנו מזכירים את הנופלים, אנחנו מזכירים שבזכותם אנחנו כאן, במדינה היקרה הזו, ואנחנו שרים את שיר הרעות. יום שישי. תשמע, זה, זה מעניין מאוד. עכשיו, אתה התחלת לספר בעצם קצת על הציורים ועל, ה, ועל, ה, ועל, ועל החדרים בעצם. אתה אומר... המלון הוא לא אתר הנצחה. לא, ברור, ברור. המלון הוא מלון... שהוא קונספט הוא, על, הוא, על מוזיקה. הרעיון הוא להאדיר את הזמר העברי, להאדיר... ולא להיות למוזיאון. אנחנו לא אתר הנצחה, אמרתי לא את לא זה, זה גם... לא, שנייה. אמרתי את זה גם לכל האנשים העיקריים שנתנו את, את, את, את הסכמתם, כמו לענת גורי, כמו לעוד אה, אחרים שנתנו את אישורם, אה, אמרתי מפורשות, לא יהיה כתוב על התמונה, לא תאריך לידה, ברור. ולא תאריך פטירה, ולא יהיה כתוב ז"ל. אצלי... כולם בבית חיים. כולם חיים וכולם מזמרים וכולם שמחים. Mm -hmm. אנחנו... שים ברקע כבר את, את, את הרעות, הנה, מסומן לך שמה, שיתנגן לנו ברקע, כי אנחנו, זה מתאים לנו. אנחנו רוצים שהבית יהיה בית מוזיקלי, ולכן גם קראנו לחדרים חדרים מזמרים. Mm -hmm. הם לא חדרים עצובים. גם לא שמנו את התמונה בתוך החדר, אלא שמנו אותה בכניסה, כן. בפרוזדור, שכולם יעברו ויראו את כל התמונות של האנשים שבזכותם אנחנו שרים את השירים של ארץ ישראל היפה עכשיו והטובה. עכשיו, יש באיזשהו מקום שהמוזיקה מתנגדת באיזשהו כן. מקום? כן. איפה בעצם? בכל החדרים, no. זה יהיה, זה יקרה עוד החודש, ה... לקחנו את השירים... ה... שכל אחד מהיוצרים, שלו יש תמונה וחדר ואולם כן. וכן הלאה, ובתוך כל חדר יהיה MP4 בצורה של פסנתר מזכוכית, מקריסטל, ובה. בגודל 20 על 20 בערך, ובפסנתר הזה יהיה, יש כרטיס עם השירים של אותו יוצר. וואו, זה... אורח ייכנס, יוכל ליהנות. מ-25 או יותר ומה, שירים. ומה, הוא ישמע את זה? ברמקולים הוא ב...? הוא ישמע את זה ב-MP4 הזה. מהאוסניות או רמקול לא, קטן? לא, רמקול בתוך ה-MP4, אה, בתוך מה, הפסנתר הזה, והוא ישמע את המוזיקה של אותו יוצר. אנחנו נשים את זה גם באולמות, באולם ששמנו יוצרים, וגם בחדרים. זאת אומרת, תוכל... לבקש את האומנים, אנחנו לא רוצים להיכנס לזה, לכן החדרים נשארים עם מספרי חדר. וכל אחד הרוויח את מה שהוא אליו הגיע לישון. אנחנו לא נמכור את החדר לפי שם האומן בשום כן, פנים ואופן. זה לא המטרה. לא, לא, באור, זה, באור. לא באור. זה לא המטרה. באור, אבל אם מישהו, ומישהו, רגע, באיזשהו מקום, בא, בא, אם הוא שייחס לאתר של המלון, מופיעים שם שמות החדרים. עדיין לא, 아, עדיין לא. זאת אומרת, אם מישהו יגיד, תשמע, אני רוצה לא, חדר, לא, זה וזה, לא, לא, אנחנו לא, לא, לא, אנחנו לא, לא, לא, לא, לא, אומרת, לא, לא, לא, לא, רוצים, לא, לא, הזאת, לא, לא, לא, לא, לא, יהיה מצב כזה, לא יהיה מצב כזה, כל אחד יקבל, וזה, יקבל זה חדר, זה טוב, זה מצוין, נכון, כי אז כן. אתה נותן לבן אדם שלא קרוב לה, למוזיקה, להיחשף למוזיקה אחרת, נכון, זו המטרה, אנחנו לא רוצים בשום פנים ואופן למסחר את זה, אנחנו רוצים באמת ובתמים להאדיר את היוצרים, ואת הכותבים ואת אלה ששרו את השירים האפילו כן. לאורך חמישים שנות זמר. כן, הנה, בואו נשמע. אז זהו, כמו שאתם שמעתם, הרעות של להקת הנחל, וזה אבי ביקש את השיר הזה באמת. זה במקרה, בלהקה הזאת... רגע, רגע, מה זה את... אבי, ביק... אבי ביקש את כל השירים בתוכנית הזאת? כן, ב... לא, הוא אה, ביקש גם את הזאת. השיר הזה. ואני הוספתי רק, שאני הייתי בלהקת הנחל כששרנו את השיר הזה, באופן קרוב, זה היה מהתוכנית שלנו. אז זה עשה לי זיכרונות. זה על... היה פלנחניק. פלנחניק, בדיוק. נכון, נכון. אז נכון. זה היה זה, בהחלט כן. תגיד, ו... תגיד, ירדנה הייתה המפקדת שלך? בוודאי. אתה חטפת ממנה? אה, לא, אני לא אתה היה... אתה היית בחור לא, טוב. לא, לא היה לי... מה? כי אני עשיתי את העבודה שלי, ולא היה שום דבר. אבל אה, היו אנשים שם שקיבלו, אה, כן. יש ירדנה? ירדנה ארזי כן, בהחלט. אתה רואה? נו, תראה איך אנחנו מחברים, רזיקן, מחברים בין, אתה... בין, בין כל הדברים המ... פה. אני, אני מציע, אני מציע, מאחר שאתם שואלים מי, כמה, למה, אולי נעבור על הרשימה. לך. אז יש לנו את קובי אושרת ואת אילנית ויהורם טהרלב ואבי תולדנו וחיים גורי הפרברים, אבי ומדינה נחום הימן, דודו ברק, מירי אלוני, יהורם גאון, נעמי שמר, דליה רביקוביץ', נתן יהונתן, עלי מוהר, חיים חפר, שמרית אור, יעקב אורלנד, שמרית אור, יזהר כהן, לאה גולדברג, מאיר אריאל, מיקי גבריאלוב, סשה ארגוב נורית הירש, רחל שפירא, יאיר רוזנבלום, תלמה אליגון, ריק יגאל, אהוד מנור, חוה אלברשטיין, עוזי חיטמן, שייקה פייקוב, טובי זלצר, הגבעתרון, מתי כספי, רוחמה רז, שמולי קראוס, דודו זכאי, אבי קורן, יפה ירקוני, מרדכי זעירה, עפרה חזה, דורית ראובני, יהודית רביץ, ריטה, רמי קליינשטיין, יעקב רוטבליט, אריק לוי, רחל המשוררת, חיים נחמן ביאליק, צ משה וילנסקי, אלכסנדר פן, אלכסנדר פן, אני חייב להזכיר את הבת שלו. אילן. לא. זרובבלה ששונקין. שנילגה. אישה בת 80 ומשהו. אתה רואה? יש עוד אחת. ש... כן, יש לו בת, היא הייתה... היא נתנה את האישור. עמוס אטינגר, שושנה נתן אלתרמן, תרצה אתר, יאיר קלינגר, בואה שרה בידו דאים, חנן יובל, צביקה פיק, ירדנה הרזי, שלמה ארצי, אילן גולדהירש, אריק איינשטיין, דיוויד ברוזה. אני חייב להגיד קודם כל תודה לכל האנשים היקרים האלה, ופנו אלינו אחר כך עוד אחרים, ואמרתי שאנחנו צריכים או לבנות עוד חדרים, בעזרת השם, או לנסות לעשות עוד משהו. רגע, זה מעניין. הייתה יוזמה של אנשים, אומנים, מוזיקאים ששמעו על זה ואמרו, גם אני רוצה? כן, היו גם כאלה שפנו אלינו. אה, היו כאלה שפנו אלינו אחרי ששלחנו מכתבים לכולם, גם אנחנו, וגם הייתה פנייה של אקו"ם אליהם, מתוך mm -hmm. הרשימה שאני בניתי, כן. אה, אבל לצערי, זה, סגרנו, ואנחנו... מה שאנחנו חושבים לעשות עכשיו, זה לפתוח עוד פעם את הרשימה, אבל הפעם לעשות עוד קולאז'ים של... אומנים ששרו את שירי ארץ ישראל, כמו רבקה כן. זוהר ושולי חן ושולי נתן, ויש עוד רבים אחרים, כן, שאנחנו אה, נוסיף אה, גם אותם. אין לנו ארץ אחרת, ויש לנו ארץ נהדרת. אני רוצה להוסיף משהו. אה, אצלנו, אנחנו, אה, ואתה איש דתי, אה, השירה היא כמו תפילה. נכון. השירה היא כתפילה. אני רוצה לספר לך שכשאנשים מגיעים לערבי הזמר, אנחנו עושים קידוש. אצלי wow. במלון wow. יש קידוש כל יום שישי. Wow. אנחנו yeah. שרים עם אקורדיון ופסנתר, שירי שבת, לפני ארוחת הערב, ובארוחת הערב אנחנו מקדשים, ואני נתקל באנשים שאומרים לי שהם לא שמעו קידוש. מאז שהם היו ילדים בני... ואני רוצה להגיד לך שאצלי בבית גם לא קידשו, אבל בקיבוץ כן קידשו. <אח> ואנשים, אחרי ארוחת הערב, אנחנו נפגשים בפטיו המרכזי. ואנחנו עוברים, כל פעם שרים, כמו שאמרתי, בנושא מסוים. וכל האורחים האלה, הם בעצם באים אליי לסלון הפרטי okay. שלי. זה לא מלון, זה בית. Okay. זה בית. ככה אנחנו רואים את okay. זה, רעייתי ואני. Mm -hmm. צריך להגיד לה תודה ענקית על כל עבודת הגרפיקה שהיא עשתה oh. יחד oh. עם הגרפיקאית. Oh. לרונית, oh. הרבה תודה. Oh. צריך להגיד תודה לאיש יקר. נתקלתי בהרבה אנשים בפרויקט הזה שהתנדבו לעזור. זה דוקטור אבי שגב. עודד כהן, הבחור שעושה את כל ערבי הזמר אצלנו, שלקח על עצמו את כל איסוף המוזיקה, את כל השירים, והוריד אותם אל הכרטיסים שנקבל. הרבה אנשים התנדבו ועשו עבודת קודש. מה זה, נשמע מדהים. נשמע מדהים עד עכשיו. מה אתה רוצה לשמוע עכשיו? יש לנו כל כך הרבה, מה אתה רוצה לשמוע? האיש ההוא. האיש ההוא. או... האיש ההוא, כן. כן, אבל, אבל, אבל לפני, לפני האיש ההוא, אז אני, יש לנו פה איש אחד, <laughs> יש פה איש אחד שמגיע לו מזל טוב, <laughs> יום הולדת. יום הולדת, ו... מזל טוב. לאהרון מגיע יום הולדת. אהרון מזל טוב עד 120. 120. אחר כך אני אלך לאוטו להביא לך שקר. תודה רבה. אתם רואים מה זה מפתיעים אותנו כן. בשידור חי. אז... אז הנה, שיהיה לכם מזל טוב באמת. תודה רבה. תודה ו... רבה. ואנחנו... ואם כבר בעניין נחולים, אז אני מאחל... לאבי, הוא, לאבי ולכל אנשי תעשיית המלונאות והתיירות, שהמצב המחורבן הזה יסתיים במהרה, ונתחיל לחיות, ונחזור לפעילות נורמלית. ואנחנו באמת נשמע עכשיו את שלמה ארצי שר, האיש ההוא? כי אתם יודעים, אין, אין הרבה אנשים ש... כמו האיש ההוא. נכון. <ת ole> למרגלות ההר נולד ליד הנחל, בחורף שר בין ערבות בוכיות, בקיץ בין אורות פצעי המים, לחמו שילח על פני הנחל לדגה, מקנה הסוף קרעת לו. fiושהל ב ולר הבות הבוחיותנבןהמבצה פורבלוביעמרחתחהקם זרהסדות שו עלרי בונותצח.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 and there are more people like the man who was the close of the people to the river the river ליד הנחל, עידות פסור נפש על ההר או בבחיים. ובנופלו בבוקר, לו לא אבות אחד על אדמתו, עיכלו לו אחוזת עולם, ליד אמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא? Where it was like the Arabians And as an ancient world It was in the end of the road Where there are still people Like the man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 אשר היה כערבות עמוקיות כן, אז באמת איפה ישנם אנשים, כן? והנה, יש שם, אבי, הוא שם בערבה הוא עושה שם דברים נהדרים במדבר מלון שנקרא צלילי מדבר, וואלה כבר בא לי לנסוע לשם. הוא נקרא ביתו במדבר. איך שאתה מספר אצלי כבר חירבה כבר להגיע לשם, טוב? מה עוד? מה עוד יש לנו ככה? תשמע, ככה אנחנו דיברנו מאחורי הקלעים, מה שנקרא, כשהמיקרופון סגור. ואני שאלתי אותך אם יש אומנים שאתה פנית אליהם והם אמרו לו, ואתה סיפרת סיפור מאוד מרגש. עכשיו, אם תרצה, תחשוף את שם האיש, אם לא, לא, אבל תגיד, מה אמר לך אותו איש שהוא מוזיקאי נפלא, נכון. נפלא וצנוע? נכון. מה הוא אמר לך כשהצעת לו? תראו, שניים מתוך האנשים, ואני לא אומר שמות, אחד הסכים בסוף, כן, להיות חלק מהפרויקט, והוא אמר שהוא לא הותיר לאיש, ואף פעם לא... רשמו לא רחוב על שמו ולא כיכר, הוא לא מסכים לזה, לא בחייו, שיחכו שהוא לא יהיה, ובסוף הוא כן הסכים. האחר, שזה היה מאוד מרגש, הוא כתב לנו שני מכתבים, לא אחד. זאת אומרת, בפעם הראשונה חיכיתי חודש, ואחרי חודש פניתי אליו שוב, ואמרתי לו, ראה, כל אלה, ואתה נורא חשוב לנו שתהיה איתנו ביחד, והוא כתב לנו... שזה כבוד גדול, ושהוא מרגיש אה, לא מגיע לו, לא, עדיין לא מגיע לו. כאילו, לא עשיתי עדיין מספיק mm -hmm. כדי ש... ואתם יודעים okay. שהוא עשה הרבה, אה, אמרתי okay. לכם okay. מי האיש, okay. אה, ואנחנו קיבלנו את זה. קצת חסר לנו, קיבלנו את זה. היו כאלה שמאוד רצו, mm -hmm. לצערי, אה, הם קשורים לכל מיני... גופים, גופים ו... לא ו... גופים כמו סוכנים, סוכנים כאלה והסוכנים ש... לא נתנו להם זה... אישור. כן. זה, זה, חבל. זה חבל, זה נשמע זה... תמוה. זה... כי... זה לא תמוה, זה קורה הרבה מאוד שסוכנים זה... כי... עושים לה... לקליינטים שלהם דברים לא טובים. ככה כן. כן. אני קורא. וזה, וזה חבל, וזה כי המטרה היא באמת להאדיר, אני חוזר, את הזמר העברי. אני רוצה ש... יש גם סוכנים שמתרגמים את זה. למצב של מיידית לכסף, אני חושב שזה לא נכון. כי אתה מדבר פה על דבר שהוא לדורות, לאורך זמן. נכון. להעצים את תרבות השירה העברית, ולעשות מזה בצורה הזאת, אני חושב שזו טעות, ואני חושב שמי שלא הסכים, עשה טעות לכל אותך. לא, לא, לא הסכימו, אני חייב להיות כן. מי שלא הסכימו זה האחד, היתר... לא, לא חזרו אלינו, יש כן. כאלה שלא חזרו אלינו ולא הצלחנו לאתר אותם והמשכנו הלאה כי אנחנו הולכים תגיד, קדימה. תגיד, יהיה באיזה מקום, באיזה פינה כלשהי, מין עמדה כזאת שבו יוכל בן אדם לשבת ולשמוע כן. את, כל, את כל השירים של, מתוך כל האבנים שנמצאים שם? כן. שיוכל לשמוע אותה. כן, אותם. תהיה עמדה מ... כזו. כן? תהיה עמדה כזו. מידת האזנה כזו תהיה... שיוכל לבוא, לשבת נ... עם... נכון. תה... כדי לא להפריע. ברור, תה, תהיה עמדה כזו. <אז> אני, אני רוצה להגיד שתוך כדי תנועה, גם נולד הרעיון שלקחנו את כל חתני פרס ישראל. וכלות, רונית אמרה לי להגיד קודם, כלות ואחר כך חתנים, אז הנה אני עושה את זה, כלות, <קלות>, פרס ישראל וחתנים. כלות זה נעמי שמר <אח> ונורית הירש? יש לך רשימה לא מבוטלת, יפה ירקוני, שושנה דמארי, יש רשימה לא מבוטלת, אני אמנה אותה אחר כך, אם תרצו. בקיצור, לקחנו, עשינו גם את זה, ולקחנו באולמות, לקחנו באולמות ושמנו באולמות את כל התמונות עם קטע, על כל תמונה בכלל יש קטע קטן משיר שמאפיין, שמאפיין את, את אותו יוצר. אה, זה מדהים. אנחנו נעלה עכשיו שיר ש... של שלושה מופלאים. מצד אחד, רחל שפירא, מצד שני, נחצ'ה מצד שלישי, חווה אלברשטיין, <מתחיל> כמו חבה. צמח בר. על ויניל, אלא מה חשבתם שלא ניתן לכם את זה על ויניל? הנה. עם החריקות והכל. תודה. Minid <laughs> And he understands that I have lived in you Like a paper I want to open my eyes audio too Chan כן, אתם מזיימים ברדיו קסם 106 FM, איי, שעה של מוזיקה עברית. אתה יודע שנשארה עברית? עוד רבע שעה ועוד לא הספקנו לגעת באפס קצה של הרשימה הנפלאה של השירים שביקש אבי אלקיים? נכון, אז הנה אנחנו נעבור לשיר הבא, או שיש לך עוד שאלות ככה בשרוול. אני אגיד לך מה? שים ברקע את הדודאים והפרברים, שזה שיר אה, נוסף. זה גם שיר של לוי שער. עכשיו, כולם, כולם בדרך כלל, כשאומרים לוי שער, אז אומרים, אוקיי, שי. לא, זה שיר אחר שלו. הנה, שיר מספר 2. תגיד, משפ... שיר מספר 2, צד ראשון. שיר מספר 2, צד ראשון. יפה, אז תגיד איך זה נקרא. זה צל ומי באר יורם טרלב. ו... ולוי שפר... שער. יפה. <שמע> אתה <שמע> רואה <שמע> מה זה? ותשמע איזה יופי. זה יופי. תרלב ביקש, כששלחנו לו את המילות שיר שאנחנו בחרנו, אז... כן, הוא ביקש את המילים מהשיר הזה, ועשינו את זה. החלפנו את המילות שיר לתמונה שלו. הוא איש מקסים, הוא שלח לנו הרבה תמונות, והוא בירך ברכות חמות, ובאמת, אני רוצה להגיד לך, אתה, בשבילנו זו הייתה חוויה בלתי רגילה. לדבר עם היוצרים, כותבים, בני המשפחות נכון. שלהם. הכרנו נכון. אנשים מדהימים. אבי, זו אותה חוויה בדיוק שיש לנו, שאנחנו מארחים כאן, אותם, פה. במעדן ויניל. ואנחנו ו... רואים בתוכנית הזאת לא רק תוכנית שהיא כיף לנו, אלא כיף גם להם, לשבת כאן ולהיזכר בשירים שלהם, בדברים שהם עשו. כשאומרת לי עוד סרט שכבר, אה, אה, אחת מהיוצרות הכי... חשובות בארץ, שכבר לא מבקשים ממנה שירים. זה עצוב. זה עצוב מאוד, זה עצוב מאוד, ולכן אנחנו כאן עושים ככל... שלא מבקשים לבוא לשיר. לא, מבקשים ממנה לכתוב. זה באמת עצוב מאוד. כי אתה יודע מה, לצערי, אני אגיד את זה לא פעם, איך אומרים? ללא מיקרופון, ונגיד את זה עכשיו עם מיקרופון. היום מייצרים שירים, שמה שנקרא צ'יק צ'אק. שזה מילים, מילים שאין מאחוריהן שום דבר, לצערי, בהרבה דברים. גם מוזיקה, לא תמיד מי יודע מה, הכי הכי. וככה זה נשמע, ואנחנו נשמעים הכל, רק שיראו אותנו. תמונות. תמונות. אבל אתה יודע שכאן אנחנו מנסים לעשות את זה קצת אחרת. כאן אין. אנחנו מנסים להביא את הדברים שאנחנו אוהבים. זה ברור, זה ברור. ואת הדברים, ש... הדברים שצריך להזכיר אותם. נכון, נכון. ואבי עושה את זה. ואבי עושה את זה במלון uh, בבית. כן. אני רוצה שתבינו שמבחינתנו השירה, שירי ארץ ישראל הם התמצית של הזיות הישראלית. נכון. והשירים וה של אז בדרך כלל דיברו על נופים בארץ, ודיברו על אנשים בארץ, ודיברו על מאורעות, מלחמות. Mm -hmm. דברים שאפיינו את התקופה. ובכלל זה, זה נתן קצת סיפור חיים. וזה עיצב לא בעצם את המדינה שלנו, כן? זה עיצב את המדינה, זה... השירה הזו. כן, זה נתן איזה מישהו סוג שהוא סיפור חיים, כמו זה למשל, כמו שהם שרים עכשיו, או למשל לדוגמה. שיר של אריה קיינשטיין עם הקטע שלו שהם מגיעים עם האונייה כן, ליפו יש לך את השיר הזה גם ש... שזה סיפור בפני עצמו <טור> כן. שיר השיירה הופיע נת... <טור> <טור> כן, <טור> אצלך כן. בשיר השיירה כן. אנחנו נשאיר אותה בוא נשמע אותה <טור> may you כן, אנחנו באמת רוצים להישאר באמת. כן. ודיברנו על, על שירים שמביעים דברים, נכון? וזה הוגי אותנו לשיר של אריק איילשטיין, שעליו דיברנו. וזה גם אבי בחר את זה. מכיוון שאלי מוהר כתב את המילים. אז הנה, שניים מאותו... מלון. יקירה בדיוק. ציונות, ציונות. אין לנו ארץ אחרת. הנה הם נפגשים כאן ויש לנו כאן ארץ נהדרת. Mm -hmm. ו... זה לא, שיר בכיף, לא? יופי. יאללה. הנה, בוא נשמע אותה. שונות רבות מספור דיברנו, yeah. וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו. Yeah. ומקומות רבים מאוד עזבנו, ורק מקום אחד רצינו ואהבנו. Yeah. ומקומות רבים מאוד עזבנו, ואל הארץ, אל הארץ באנו.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 ועצר אבל יש על מה לשמוח יש עוד אומץ יש עוד כוח כן על הרקע הנהדר הזה של החבר'ה אנחנו פה דונתן רד מהשלוחנו מפסל השולחן כבר רוקד פה? זה לא שולחן בקונסולה, בחייך. אל תהרוס את הקונסולה, הוא פשוט רוקד שם על השולחן. כן. זה לא באמת, זה לא... אנחנו שומרים כאן על בטיחות. כן. אנחנו שומרים על בטיחות. אבי, אז אתה אומר, מה עוד איזה אנשים שיגיעו למלון, איזה דברים יש שם? מה מביאים? בריכה יהיה שם. תראה, אנחנו, קודם כל, המלון הוא... לפני המלון של השירה העברית, הוא, המלון, הוא מלון למטיילים. כן. זאת אומרת, אנחנו, כמו שאמרתי קודם, מאוד קרובים, אתה עשר דקות מהמכתש הגדול, מכתש קעתן, נחל צפית, נחל תמר, גוף, פרס, כל הר הנגב, אתה יושב במקום אסטרטגי מבחינת הכל לא קרוב. נצריק אה, של הזקן. נכון. ומה שאני רוצה עוד להוסיף בנושא של אה, ערבי הזמר, יש לנו כוונה אה, להביא חלק מהיוצרים אה, לערבי הזמר האלה, אורחים שלנו, mm. אה, חלקם יופיעו אה, אה, גם כדי, שוב, להדיר וגם כדי להתפרנס. ברור. אה, זו המטרה, המטרה היא שאנשים יעלו לנגב, יתורו את הארץ, זה בהחלט. אה, יראו שיש גם דברים אחרים. כי... אה... כמו שאומר השיר שאתה ביקשת, אין לנו ארץ אחרת, אין לנו ארץ אחרת. ויש לנו ארץ, ארץ, ארץ, ארץ ו... נהדרת, לטייל, לטייל, ולא, שלא תיפול איזה... רוחם של האנשים בגלל המצב, זה יעבור. איזה אנטרקציות יש בתוך אה, דימונה עצמה? תראה, דימונה היא העיר... חוץ מהמפעל לטקסטיל. הוא, הוא כבר נסגר? המפעל הזה נסגר, אני יודע למה אתה מתכוון, ודימונה היא עיר מדהימה, עיר נקייה, עיר מסודרת. יש לך תיאטרון בדימונה, נפלא. תיאטרון של קנולר? נכון, תיאטרון של נוער הקימו, ויש לך פארקים יפים בעיר ויש אגם מדהים בעיר. וכמו שאמרתי לכם, אני מקווה שנצליח... אבי, אח, אתה לא צריך למכור לנו, אנחנו אני באים... אני מקווה שנצליח להקים את מוזיאון הזמר העברי בדימונה. בעזרת השם. בעזרת השם. בעזרת השם. אין, לנו... אין ארץ לנו ארץ אחרת. אחרת. לא נשמע קצת. נשמע קצת. קודם כל, נגיד כך, שעה עברה מהר נורא, מהר נורא. ועוד לא הגענו לדימונה. נכון. עוד לא הגענו לדימונה. אנחנו בדרך, אנחנו עוד בדרך, כן. נשאר לנו עוד קצת חצי שעה. עוד פעם שמגיע לך מזל טוב. יום הולדת בן 20, אהרון. תודה רבה. עד 120. הרגע הזדמנתי את הצבא, תודה. קודם כל, אנחנו נאמר תודה גדולה לאבי אלקיים, שהגיע כל הדרך מדימונה. ואנחנו באמת, באמת מקווים שהמצב הנורא הזה יעבור, ונוכל לראות את הבדיחה של החדון. ונחזור לפעילות מלאה. אז תודה שהיית פה איתנו. תודה רבה לכם. תודה לאמירה. תודה לדותן. תודה לכולם. תודה, תודה משה. משה, אהרון. תודה. תודה. תהיה לי בריאים. ו... אין לנו ארץ אחרת. אין אה? לנו ארץ אחרת, ובדימונה אנחנו מביא... שנוע... נבוא... נסיים עם אור. הנה אור. ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן וינין. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל יהיה נחמד. יהיה נחמד מאוד. ביי. עוד בוא, שמבשר את oh you I your mind share it You can see me.